«Холодну стелю, намагаючись заглушити чи то гнів, чи безсиль, і жодна душа у світі не здогадається вкрити мої захололі ноги пледом, не те, що долонею. Колись, вдавляючись у незмінно стерильні стелі колишніх наших з Василем двох чи трьох квартир, які нам випало поміняти спочатку після народження сина, а згодом дочки, я із незмінним смутком згадувала стелю у хаті веселевих батьків» весільної ночі. Наша ніч із Василем таке була весільною і першою. Добрі три сотні гостей і щед piano гули на подвір'ї у саморобному брезентовому наметі. Коли Василь відвівши мене вбік, незвично боляче стиснув лікоть, і в мені якось ураз усе похололо всередині. "Ходімо", дещо хриплим, наче надриснутим голосом сказав він, і я слухняно пішла у слід. У кімнаті, заздалегідь, відведеній нам свекрухою, на ліжкові застеленому вишитим простирадлом моєї мами, у заляпаних болотом черевиках спав котрись із багатьох невідомих нам весільних гостей. На підлозі у блювотині валялась моя нічна сорочка з незірваною магазинною етикеткою. Мій одяг на завтрашній завершальний весільний день був розкиданий по стільцях, а новий...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 Хоча, якщо подумати, в чому її було тоді звинувачувати, у селах ніхто ніколи не замикає кімнатних дверей, навіть весільних. На швидкоруч нам заново постелили в сусідній кімнаті, захаращеній ящиками з горілкою, під носами з печивом, і тортами та скинутими на підлогу фіранками і шторами. Я все ще стояла посеред терпкого ванільного запаху і різнокольорових кучерів домашніх тортів. І над усе хотіла опинитись на безлюдді.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 Згодом тітка Мирослава навіщось прийшла складати подарунки. Василів дядько Андрій, весільний постачальник горілки, подовго дзеленчав пляшками, чи то сортуючи їх, чи випробовуючи наше терпіння. Так і не дочекавшись, поки в тихомирі ці домашні і допомагальники, втомлені і знервовані, ми з Василем непомітно заснули на одному ліжкові, але під двома покривалами. І з тої ночі у мене і виробилася багаторічна звичка не пускати Василя під своє покривало. А якщо й пускати, то ненадовго. Коли на ранок я розплющила очі, Василь ще спав, повернутий обличчям до мене, із складеними обома долонями під правою щокою. Його продовгувати сонне обличчя виглядало зовсім дитинячим, а маленька крула рудимка над лівою бровою нагадувала акурат смородинову ягідку. Із здячності за ніч, зіпсуту боязню перед незамкненими дверима і непроханими свідками, я хотіла доторкнутися рукою до тої ягідки. Але Василь спав так міцно і так красиво, ледь вирушучи у сні губами, що затамував вже дихання. Спочатку я довго дивилась на нього, ще трохи чушого, але вже рідного, а потім перевела погляд на стелю.